Càpsules musicals amb Rafel Corbí, avui al món del folk americà, el folk canadenc, de la mà d'aquest artista d'Arrels Profundes, Donovan Woods. Que, que repassem avui, publicat originalment el 6 de novembre de 2020 a través de Milne Records, Without People i que va haver una edició de luxe publicada quatre mesos més tard, el 26 de març de 2021. Cançons que ens aporta aquest excepcional artista, d'arrels, com hem dit, molt profundes dins el folk canadenc. Donovan Boots, nascut a Sarnia, a la província d'Ontario del Canadà. Last time I Your hair had gotten long And the people I was sitting with Asked me what was wrong Last time I saw you but did not even talk I had gotten high And then I wished that I had not And last time saw you I don't know where we were It could have been a birthday But it wasn't mine or Donovan Woods va editar el seu primer àlbum The Hold Up l'any any 2017, de ben jove ja com a començar a interpretar la guitarra i escriure cançons. El seu segon àlbum va ser The Widowmaker realitzat al 2010 i el tercer Don't Get Too Run al 2013. Aquest li va portar la seva primera numeració per als importants premis Juno al Canadà per àlbum d'arrrels i tradicional de l'any. El seu quart àlbum va ser Hard City in Trouble realitzat al febrer de el 2016 i va ser un dels àlbums nominats per al Polaris Music Prize, l'acte de lliurament dels Premis de la Música Folk del Canadà, la seva dotzena edició va guanyar la, el premi per eh, compositor anglès de l'any, amb anglès perquè també hi ha premis per les combinacions en francès el Contemporary Album of the Year va ser la nominació que va rebre també aquest eh, disc que recordàvem el dia d'avui el seu àlbum més conegut eh, fins al moment es va realitzar el 2018 va ser anomenat Both Ways i va ser el seu cinquè àlbum Both Ways va guanyar el premi de, per al millor àlbum de Contemporary Roots el Juno, els premis Juno el 2019 va realitzar The Other Way que un àlbum que era un company també parlava de les mateixes coses que Both Ways però amb un format molt més acostum do say El seu més nou àlbum, aquest Without People, va ser realitzat el 6 de novembre de 2020 amb la companyia en diverses de les cançons de Cathy Pritch i de Ruiz Lewis, també amb la companyia d'una compositora excepcional com és Ashley Monroe, al costat de gent com Chaker Beathord, Thomas Finconge i eh, Ed Robertson de Barenacket Ladies. A part d'aquesta realització, també en Donovan Woods va realitzar el projecte Donovan Woods with People Project que ens aporta balladors i artistes de format en visual que creen peces inspirades en les cançons d'aquest disc. Un d'aquests artistes és el de l'artista provenient de Brooklyn, cantant i compositor Arianna de Rous. Al llarg de la seva trajectòria ens ha aportat diverses cançons que han estat interpretades per altres artistes. La cançó, per exemple, Portland Maine va ser enregistrada per Jim McGraw mentre que la seva cançó Living Nashville va ser enregistrada per el cantant de Lady Antebellum, Charles so Kelley. Novo molt intimista, com podem escoltar amb aquestes cançons i amb un format que ens arriba directament a tocar la fibra més sensible. Alguna de les seves cançons també han començat a ser protagonistes en diverses pel·lícules, per exemple el film Numa de Matthew Perry, i va figurar la cançó Brand New Gun i la seva cançó, també anomenada My Cousin Has a Grey Cup Ring que va ser utilitzada en diversos comercials de Grey Cup, la, la cançó White and See, va ser també la, va portar-se a terme la pel·lícula Degrassi, The Next Generation diverses participacions d'un dels personatges carismàtics d'aquesta nova música americana music, d'aquesta folk music que ens arriba a través al Canadà, amb la companyia com hem dit de Ruiz Luis, s'escoltem Tem els darrers moments d'aquesta càpsula musical amb Lonely People. The lonely people everywhere every day. The lonely people So